Усі рішення тимчасові. А що як? Що станеться, коли? Чи не варто скласти план на той випадок, якщо? Не думайте про проблеми, яких у вас поки немає. Однак більшість проблем, появи яких ви побоюєтеся, ніколи не постануть перед вами. Думайте винятково про реальні проблеми, що стоять перед вами. Крім того, рішення, що їх ви ухвалюєте сьогодні, не будуть діяти вічно. Дуже легко поставити хрест на добрих ідеях, цікавих стратегіях чи перспективних експериментах на тій підставі, що будь-яке ухвалене нині рішення має роками залишатися чинним. Це зовсім не так. Особливо для невеликих бізнесів. Якщо змінюються обставини, ваші рішення теж можуть змінюватися. Усі рішення тимчасові. На початковому етапі нерозумно турбуватися про те, як ваша концепція буде масштабуватися, для аудиторії від 5 до 5 тисяч осіб, або від 100 тисяч до 100 мільйонів. Запустити в обіг продукт або послугу. І без того досить складно, тож не варто вигадувати додаткові перешкоди. Оптимізуйте зусилля на цей момент, а про майбутнє потурбуйтеся пізніше. Спроможність змінювати курс – одна з основних переваг маленької кампанії. Порівняно з більшими конкурентами, ви набагато краще пристосовані до швидких і рішучих змін. Великі компанії попросту не можуть рухатися так швидко, тому приділяйте увагу сьогоденню, а про майбутнє подбаєте, коли воно настане. Інакше ви змарнуєте енергію, час і гроші, зосереджуючись на завданнях, які можуть ніколи не матеріалізуватися.